Wie heißt du? Lian. Und wie alt bist du? Neun. Und äh, zu welcher Klasse gehst du? Ähm, Dritte. Dritte. Ja, du warst in Wien, nicht wahr? Ja. Genau. Und noch eine Frage. Weißt du, warum es heute geht bei der Demo? Ja, um das Klima und um das, dass die Schüler die Politiker halt aufwecken, damit sie etwas fürs Klima tun. Gut, sehr gut. Vielen Dank. Şimdi werden wir bei der Demo teilnehmen und werden sehen, wo wir